اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا ويغفر الذنوب اهفر الذنوب ويا ويمفرج الكروب فرج الكروب ويا ستر العيوب استر العيوب يا علم العيوب بركة الحبيب المحبوب Allahumma ya rab anzurqna al-maut wa ash-shahadata al-maut wal-jannata al ba'da al-maut. Ma'asyiral al muslimin ittaqullaha haqqata tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dimuliakan oleh Allah. Hamba-hamba yang telah dimudahkan langkah kakinya menuju masjid ini untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sadari Bahawa saat ini anda dibilih oleh Allah Bersyukurlah kepada Allah Yang telah membawa anda ke tempat ini Memberikan hati anda keinginan Memberikan kepada anda kesempatan untuk menghadiri Solat Jumat Yang ini adalah wajib bagi anda yang tanpa uzur dan sungguh kemudahan ini dari Allah Artinya anda telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan ini Akan tapi tidak cukup Dan tidak cukup kita hanya merasakan bahawa ini nikmat untuk kita akan menjadi sempurna nikmat ini kalau kita bisa merasakan bahawa di luar sana ada hamba-hamba Allah yang wajib melaksanakan solat Jumat akan tapi mereka tidak tergerak hatinya untuk pergi ke masjid ini maka mereka harus kita hadirkan dalam doa kita jangan cukup berbangga dengan ibadah anda jangan berbangga dengan keberangkatan anda ke masjid ini jika hati anda belum terenyuh di saat melihat hamba Allah yang belum bisa melakukan solat Jumat maka hati anda masih mati di saat anda melewati jalan-jalan tadi ada hamba-hamba yang tidak tergerak untuk solat jumat, apa yang ada di hati anda jika hati anda belum terenyum belum iman yang sesungguhnya hati anda la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihima yuhibbuli nafsik tanda kesempurnaan iman kita adalah tidak cukup kita rindu ibadah akan tapi, di saat melihat hamba Allah yang belum bisa melaksanakan kewajiban hati, hati kita terbakar hati hati kita terenyum dan ini yang harus kita hidupkan saat ini maka mari lintaskan doa doa dan barangkali di antara mereka ada yang mendengar suara ini ya Allah, ada di antara hamba hambamu yang saat ini mereka wajib melaksanakan solat jumat, akan tapi mereka tidak melaksanakan solat jumat ya Allah kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah sungguh kami tidak rela jika mereka ke di neraka karena meninggalkan solat jumat ya Allah berikan bimbingan kemudahan kepada mereka yang saat ini tidak melaksanakan solat jumat dan dijadikanlah jumat yang akan datang menjadi ahli jumat ya Allah ini yang harus kita hadirkan di hati kita. Ternyata dia cukup kita memperbanyak ibadah dan ibadah dan ibadah akan. Tapi hati yang hidup itulah hakikat ibadah. Merasa ternyum, merasa tergerak hati kita untuk memohon kepada Allah. Untuk mereka-mereka yang saat ini telah jauh daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bulan ini sangat tepat. Dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara merayakan hari raya dengan saling memohon maaf. Ini tradisi yang sangat baik untuk menyempurnakan apa yang telah dilakukan di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan menghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan puasa di malam harinya, melakukan salat taraweh, ditambah dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Semuanya itu adalah dalam upaya menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena orang tidak akan sempurna dan tidak akan menjadi baik yang sesungguhnya jika yang dijalin adalah hanya hubungan baik kepada Allah jika ternyata tidak baik dengan sesama manusia maka di bulan syawal ini kita semuanya bersama-sama merayakan hari raya idul fitri untuk saling memohon maaf, saling bersilaturahmi dan kalau kita, kita dengar di Indonesia dengan arus mudik yang dahsyat dan luar biasa yang barangkali tidak pernah ada di negeri manapun akan tapi akankah mereka semua sampai kepada tujuan dalam bersilaturrahmi. Ini yang harus kita hadirkan pada kesempatan ini. Yang jelas bahwasanya bulan Fitri ini adalah bulan untuk mengembalikan hubungan baik kita dengan sesama manusia untuk menyempurnakan apa yang kita bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat takwa yang selalu khatib Jumat berpesan ittaqullaha haqqu tuqati bertakwalah kepada Allah, hakikat takwa yang sesungguhnya itu sebenarnya tersimpul dalam dua makna yang sangat singkat dan ringkas yaitu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Yang baik kepada Allah tidak baik kepada manusia tidak akan mendapatkan gelar ketakwaan. Atau sebaliknya orang yang baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah tidak akan disebut sebagai hamba yang bertakwa mari saat ini benar-benar kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia sebagai kesempurnaan hubungan baik kita kepada Allah hubungan dengan manusia ada bersama kita orang tua ada bersama kita anak istri, ada bersama kita pembantu yang mereka adalah manusia-manusia yang kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka dan dalam puasa itu sendiri Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dijalankan oleh ahli iman untuk meningkatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahasanya, di sini bukan sekedar harapan akan tapi suatu kepastian. Yang benar di dalam berpuasa menjalin hubungan baik kepada Allah, lalu merenungi ibadah-ibadahnya di bulan Ramadhan. maka dia akan keluar dari bulan Ramadhan menjadi hamba yang Taqwa. yang hamba bertakwa adalah hamba yang bisa menjalin hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia kemudian saat inilah waktunya kita untuk melihat diri kita adakah ciri-ciri orang yang bertakwa pada kita tidak cukup kita hanya mendengar takwa, takwa. khutib, hampir setiap Jumat selalu berpesan takwa. Apalagi dalam ahdab Imam Syafi'i kalau tidak ada pesan taqwanya tidak sah solat Jumatnya. Maka tidak sah khutbahnya. Yang tidak sah khutbahnya tidak sah solat Jumatnya. Apakah ketakwaan itu hanya sekedar kita dengar dengan telinga kita? Apakah sudah kita rasakan di hati kita? Ingat, ketakwaan yang sesungguhnya adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Tengok diri kita, sudahkah benar di dalam kita menjalankan kewajiban-kewajiban sholat. Yang sudah kaya, sudahkah melaksanakan ibadah haji. puasa Ramadan kita seperti apa. Dan setelah itu tengok hubungan kita dengan sesama kita. Dan orang bertakwa dijanjikan oleh Allah dengan surga. Dalam surat Al-Imran ayat 133 diselaskan. Al-Sari'u wa wasa, sari'u ila maghfiratim mirabbikum wa jannatin arduhasamawatu wal ardu wa muttaqin. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan bersegeralah engkau untuk mendapatkan surga yang telah disiapkan oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah dalam ayat selanjutnya alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Langsung disebut oleh Allah hubungan dengan sesama manusia alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra yang gemar berinfak, bersedekah memberikan dari sebagian hartanya di saat mereka itu adalah senang, di saat mereka itu adalah dalam keadaan kaya, di saat mereka dalam keadaan cukup dan ternyata tidak sampai di situ. disitu dalam keadaan sempit pun masih berusaha untuk bersedekah membantu orang lain yang membutuhkannya, membantu fakir miskin yang membutuhkannya berinfak, di saat mereka berasa cukup, cukup Tentu nah di sini adalah yang harus diutamakan adalah pembayaran zakat. Ini tidak berbicara tentang zakat. Ini berbicara tentang sedekah-sedekah. Amalan-amalan baik. Amalan-amalan sunnah. Adapun zakat sudah tentu. Ini adalah kewajiban bagi ahli iman. Tidak benar dan tidak diterima oleh Allah. Sedekah sebanyak apapun jika zakatnya belum dibayarkan. Dan membayar zakat adalah pahalanya lebih gede daripada membayar sedekah ratusan juta. Bayar zakat hukumnya wajib. Agar tapi ternyata kenyataan bahwa Bagi orang kaya membayar zakat akan lebih berat daripada sedekah infak bahkan barangkali infaknya lebih banyak lebih banyak dari zakatnya akan tapi zakatnya tidak dibayar hati-hati orang yang telah diberi oleh Allah kekayaan dengar dan dengar zakatmu dan zakatmu dan di majlis ini mari kita doakan semoga orang kaya yang hadir di majlis ini menjadi ahli surga semuanya. Jangan sampai ada orang kaya dari orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad akan tapi mereka diseksa dihukum karena hartanya. Semoga Allah membuka hatinya untuk menginfakkan hartanya dan membayar zakat terlebih dahulu. Kemudian berinfak sedekah kepada sanak, saudara, kerabat, tetangga dan orang-orang yang dekat kepada mereka. Agar mereka benar-benar mendapatkan gelar. Dan dalam keadaan tidak mampu pun masih berusaha untuk bersedekah. Dan tidak tidak kita pungkiri wujudnya manusia-manusia semacam ini. Rizkinya sempit. Penghasilannya pun pas-pasan. Ternyata hanya seorang tukang beca. Akan tapi setiap solat asar. Ia mampir di keropak di kotak amal. Lalu mengham, mem, meny, menyampir ke kotak amal. Mem, ke kotak amal memasukkan rupiah di dalamnya. Dan ketahuan oleh seseorang. Ternyata berapa yang dimasukkan? Tidak banyak katanya. Cuma 5 ribu. Tukang beca sedekah 5 ribu sehari. Allahu Akbar. Dan itu rutin. Setiap kali melakukan sholat asar... Dia keluar akan masukkan 5.000 rupiah. Dalam keadaan sempit. Itulah orang yang dipilih oleh Allah. Kadang orang yang duitnya miliaran pun... Belum tentu bisa bersedekah. Allah. Ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba yang bertakwa adalah... Urusan dengan manusia alat. Tersentuh dengan keadaan kaum fakir dan miskin. Kemudian selanjutnya lihat... Tanda-tanda orang yang bertakwa kepada, kepada Allah adalah... Wal-kalimiinal-gaido, yang menahan amarah. Orang yang bertakwa akan pandai menahan amarah. Amarah karena apa? Di saat haknya diambil oleh orang lain, bukan urusan Allah, bukan hak Allah. Kalau kita melihat orang solat lalu kita, orang tidak solat, kemudian kita sabar, itu salah. Akan tapi yang dimaksud di sini wal-kalimiinal-gaido orang yang menahan amarah. Orang yang menahan amarah Dan itu hakikat silaturahmi Orang menahan amarah Namanya manusia akan selalu ada kesalahan Mungkin orang tua kita Saudari kita Tetangga kita Apalagi pembantu kita Mereka adalah semuanya manusia Mereka bisa bersalah Jika kesalahan adalah berkenaan dengan hak kita Berkenaan dengan urusan diri kita Maka sebaik-baik orang adalah Fang dada dan memaafkan Wal-kaziminal <tik> ghaidah Menahan amarah Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mudah menahan amarah dan tidak akan disebut sebagai orang yang bertakwa biarpun sujudnya ribuan rakaat. Umrahnya setiap bulan sekali, hajinya setiap tahun akan tak pilihat. Di dalam hatinya selalu tersimpan dendam. Dan bahkan dendam itu pun kadang dengan orang-orang yang banyak berbuat baik kepadanya. Dendam dengan orang tuanya. Dendam dengan saudaranya musim, musibah. Coba tengok diri kita sendiri. Sudahkah kita bisa menahan amarah? Di saat istri kita mengomong yang tidak pantas atau ngomong kasar. Sudahkah kita mengelus jadah kita lalu memohon ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni aku yang telah salah mendidik istriku. Jadi bukan serta-merta menyalahkan orang lain. Bukan serta-merta kita serta merta kita merendahkan orang lain akan. Tapi orang yang bertakwa akan selalu menahan amarah. Dan di saat dicaci oleh orang ia menahan amarah. Dan di saat haknya diambil oleh orang ia menahan amarah. Ini ciri orang yang bertakwa penuh dengan kesabaran, tidak mudah dendam kepada sesama dan tidak cukup seseorang itu disebut sebagai orang yang bertakwa yang bisa menahan amarah tidak. Harus kita lanjutkan, heh, hamba Allah yang bisa menahan amarah, lanjutkan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walafina anin nasi. Ternyata mudah memaafkan kepada orang lain. Memaafkan kepada orang lain... Orang yang bertakwa kepada Allah... Buah dari puasa di bulan Ramadan... Artinya... Hatinya akan menjadi lapang... Keluar dari bulan Ramadan... Hatinya menjadi lapang... Kesalahan istri dimaafkan... Kesalahan suami dimaafkan... Kesalahan untuk diri sendiri... Bukan meninggalkan sholat, bukan melakukan zina, bukan mabuk-mabukan, bukan. Itu urusannya kepada Allah, kita harus marah. Akan tapi di saat mereka kurang sopan dengan kita barangkali, ngomong kasar dengan kita barangkali, uang kita diambil olehnya. Ayuklah pangdada walafina anin nasi Memaafkan. Memaafkan ini mahal. Memaafkan ini adalah kebiasaannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal'afiin 'anin naasi wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah sangat senang sangat cinta kepada orang yang berbuat baik ini yang dilanjutkan tidak cukup orang itu memaafkan sebagai ahli takwa tidak cukup orang itu memaafkan akan tapi melanjutkan setelah ia bersabar menahan amarah kemudian setelah itu memaafkannya dan kemudian setelah itu berbuat baik memberikan kebaikan kepada orang yang telah disakitinya tersebut masyaallah ini adalah pendidikan mulia kita dijailin ternyata kita berbuat baik. Dan itulah hakikat silaturahmi yang selama ini dilupakan. Hakikat silaturahmi disebutkan oleh Nabi SAW. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita mah gampang. Kita habis dikirimi buah apel kita ngirim. Kita habis dikirimi hadiah kita ngirim hadiah. Gampang berbuat baik dengan orang yang pernah berbuat baik kepada kita sangatlah mudah. Akan tapi kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Orang yang menyambung tali silaturahmi adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita, "Walakinnal wasila." Akan tapi orang menyambung tali silaturahmi adalah man idza kutiyat rahimuhu awsalaha. Adalah orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang diputus tali persaudaraannya dijailin, dijahatin, didalimin. Ternyata dia malah datang lebih dulu dan menyambung silaturahmi. Sudahkah kita melakukan itu semua Kalau orang sudah sampai derajat ini luar biasa Itulah ahli surga Hatinya bersih Ahli surga bukan karena banyaknya sujud Bukan karena banyaknya salat, Bukan karena banyaknya bacaan Kalau kita melakukan itu semua Kalau orang sudah sampai derajat ini luar biasa Itulah ahli surga Hatinya bersih Ahli hati. hati hati surga bukan, bukan karena banyaknya semua. sujud Bukan karena, sujud. Bukan karena banyaknya salat, Bukan karena banyaknya bacaan Kalau kita melakukan itu semua Kalau orang sudah sampai derajat ini luar biasa Kalau mengunjung yang kita lakukan Barangkala Kali hal atau Rioni nyebeleh kerbu. Akan tapi ternyata hal dibati belum tertata. tertata. Alangkah banyaknya sebuah pertemuan menghadirkan bahan guncingan di saat berpisah. Mungkin Rioni keluarga berkumpul di satu tempat ternyata saling lirik lirian Oh mobilnya senuh. Dari mana dapat mobil? Ah kayu cincinnya dipakai semua kalangnya, dipakai semuanya Masya Allah. Yang katanya silaturahmi untuk mempertemukan hati. Ternyata keluar dari majlis tersebut. Semuanya mendapatkan bahan baru untuk saling menggunjing. Karena apa? Silaturahmi mereka adalah silaturahmi zahir. Bukan silaturahmi batin. Maka yang harus kita hadirkan saat ini. Sejauh mana silaturahmi kita dengan saudara kita. Hubungan baik dengan sesama manusia. Harus benar-benar kita jalin dengan cara menyambung silaturahmi batin. Kalau kita berbicara tentang. Walqadhiminal ghaidha urusan hati. Wal'afina anin nasi urusan hati. Wallahu yuhibbul muhsinin dan itu tidak akan bisa orang berbuat baik kecuali berangkat dari hati yang sudah dibenahi Saling kunjung mengunjungi bukan tujuan. Awas jangan tertibu dengan saling kunjung mengunjungi dan saling memberi hadiah pun bukan tujuan. Nabi menyebutkan jazawaruh tahabu. Salinglah engkau berkunjung agar engkau bisa saling mencintai. Tujuannya adalah menghadirkan makna kecintaan. Tahadu tahabu salinglah engkau memberi hadiah, tapi tujuannya adalah menghadirkan makna kecintaan. Ini yang sering dilupakan oleh orang yang menjalin silaturahmi. Maka aduk pada makam hari saat ini. Pada siang hari ini kita kembali kepada diri kita. Sejauh mana silaturahmi kita. Dan ada resep dari Nabi SAW. Tidak susah silaturahmi yang sesungguhnya tidak pakai modal. Tidak harus beli pesawat dari Jawa ke luar Jawa atau dari luar Jawa ke Jawa dari Jakarta sampai harus mudik dengan sibuk seperti itu bukan? Tidak perlu seperti itu. Akan tapi tolong dengar Nabi saw menyebutkan bahwa mamin abdin muslimin yatul aqil muslimi ala dhuhril qayb ilawakal al malaq walakabimethlen. Ternyata tersimpul dalam hadis Nabi saw bahwa silaturahmi yang sesungguhnya adalah dengan panjatan doa di saat kita berpisah. Sudahkah kita melakukan itu semuanya? Mendoakan orang lain bukan kunjungan tidak, akan tapi mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita. Kalau Anda ingin pergi ke rumah bibi Anda, dahulukan Anda memohon kepada Allah, ya Allah, berikan segala kebaikan kepada bibikku itu ya Allah, termasuk bibik yang tidak baik dengan kita. Kalau kita belum mendoakan belum panjatkan doa dijamin silaturahmi kita adalah bohongan karena silaturahmi kita bukan bertemunya jasad akan tapi bertemunya hati dan bertemunya hati dimulai dengan doa ini pendidikan dari Nabi SAW doakan orang-orang yang tidak bermasalah dan yang bermasalah dengan kita di saat kita tidak melihatnya akan tapi kita lihat mereka dengan hati kita itu orang yang pinjam uang tidak kembali kembali doakan di saat mereka tidak ada di hadapan kita dan ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita sudah bisa mendoakan orang seperti itu maka malaikat akan mendoakan kita wala engkau akan mendapatkan yang sama dan itu hakikat silaturahmi kita perlu hadirkan silaturahmi hati bukan silaturahmi jasad bukan haul gede-gedean bukan silaturahmi reuni gede-gedean akan tapi Sudahkah kita mendoakan orang yang bersama kita dan sungguh jika ada dua orang bersahabat ia selalu makan bersama, pergi bersama, ternyata dua-duanya adalah pendusta semua jika mereka belum bisa saling mendoakan di saat berpisah. Mereka hanya ingin bertemu untuk makan bersama, untuk menikmati hidangan di rumahnya, atau untuk numpang di mobilnya. Jadi hadirkan pada saat ini, silaturahmi yang sesungguhnya adalah bukan kunjungan itu. Bukan saling memberi hadiah, ia memberi hadiah untuk menggapai cinta. Akan tapi yang harus kita hadirkan bahwa silaturahmi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mendoakan di saat kita berpisah. Wajib kita pulang dari majlis ini kita membuat catatan kecil. Siapa orang-orang yang harus saya doakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Jangan ragu mendoakan orang yang bermasalah dengan kita maka kita ilah Allah. Akan mengkabul doa malaikat. Kalau kita mendoakan orang lain khususnya orang-orang yang bermasalah dengan kita. Maka malaikat menjawab. Walaka bimithlin engkau mendapatkan yang sama. Kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan dari Nabi ini akan menghilangkan kedengkian. Pertama akan mudah dikabulkan doa untuk kita. Jadi kalau anda ingin dikabul doa anda tidak usah anda pergi ke tempat-tempat jauh. Pergi ke tempat yang katanya mustajab dikabul doa di situ tidak perlu, akan tapi hadirkan di dalam hati kita permohonan, bahkan sebagian mengatakan kalaupun seandainya kita doa di depan multazam, depan kaabah, sambil umrah, sambil haji ternyata hati belum ditata tidak akan dikabul oleh Allah SWT sehingga ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah akan tetapi sangat dilupakan oleh hamba Allah bahkan doa ini lebih hebat daripada orang doa di depan multazam tapi artinya kotor, doa apa itu? ...yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain... ...di saat orang tidak ada di hadapan kita. Inilah yang harus kita hadirkan saat ini. Hakikat silaturahmi kita adalah mendoakan orang... ...paman kita, bibik kita... ...saudara kita yang berebut waris anda. Jangan anda caci dan anda anda gunjing. Sementara menggunjing itu sendiri menghabiskan pahala orang... ...pahala kita. Kalau kita menggunjing seseorang maka rugi di kita... Menggunjing itu dosanya lebih gede daripada yang digunjing dan orang bisa menggunjing karena hatinya kotor tadi daripada menggunjing menghabiskan pahala kita. Gantilah dengan doa-doa dan ini harus ini resep yang harus kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari rumah dari tempat dari rumah Allah ini, pulang dari tempat ini tidak boleh ada yang menolak resep Nabi. Wajib saya mendoakan orang yang bersamaku. Orang yang bermasalah denganku doakan. Jika ternyata Anda kok masih belum bisa mendoakan mereka maka ketahuilah silaturahmi Anda yang Anda jalin selama ini adalah palsu dan dusta. Anda pendusta semuanya Akan tapi jika kita sudah kembali ke rumah kita Lalu kita paksakan di tengah malam Ya Allah, bibikku yang merebut paris ibuku Ya Allah, berikan segala kebaikan dan berikan kesadaran Ya Allah Atau saudaraku yang itu ngomongnya jelek Ya Allah, lembutkan tutur katanya Ya Allah, dan ampuni dia Ya Allah Dan jangan mendoakan siapapun dari umat Nabi Muhammad Untuk masuk neraka atau terjerumus Sebab mendoakan jelek itu sendiri adalah kembali kepada dia dan itu menunjukkan kejelekan hati masing-masing. Maka mari kita semuanya berusaha untuk mendoakan siapapun yang bersama kita. Yang bermasalah dengan kita. Doa-doa yang baik. Dan itu tergambar daripada yang disebutkan oleh Allah dalam Firman-Nya tadi. Itu adalah kesempurnaan orang-orang yang beriman. Yaitu ketakwaan. Yang mendapatkan ketakwaan. Gelar ketakwaan. Wal-kathimin al-ghaidah. Kalau orang sudah tidak bisa menahan amarah amarahliyat. Punya masalah sedikit saja dengan istrinya, lihat satu kampung tahu semuanya. Punya masalah dengan suaminya, satu kampung tahu semuanya. Punya masalah dengan saudaranya, satu kampung tahu semuanya. Tidak bisa menahan amarahnya. Akhirnya menggunjing orang, lihat dari amarah yang tidak ditahan akan menimbulkan gunjingan-gunjingan. Dan gunjingan akan menimbulkan fitnah. Dan fitnah akan menimbulkan permusuhan. Maka untuk menyelesaikan itu semua... Dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kaliminal ghaidah". Jika ada orang yang bermasalah dengan anda, yang menyakiti anda, kembalilah kepada Allah. Bersabarlah anda dan tahan. Wallaafina anin nas, maafkan mereka. Maafkan mereka. Anda beruntung jika anda didolimi. Jika harus memilih di antara kita berbuat dolim atau didolimi, maka pilihan yang tepat adalah biar aku didolimi. Dan aku tidak berbuat dolim. Akan tapi yang kita inginkan adalah... Kita tidak ingin ada yang berbuat dolim. Dan kita tidak ingin ada yang didolimi. Inilah yang harus kita hadirkan. Wahai kaum muslimin dan muslimat. Untuk menyempurnakan ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah adalah... Menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dan menjalin hubungan baik sesama manusia. Kuncinya adalah di hati. Ziarah bisa saja bahasa basi. Alangkah banyaknya kita ziarah ke rumah bibik. Hanya... Tidak enak saja sama bibik. Sudah didaului oleh Paman. Ayo ke sana takut dijauhi dan sebagainya. Kita bukan karena ingin menyambung hati yang sesungguhnya. Innal ma'asirul muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita lanjutkan ayat tersebut, kita akan berbicara tentang urusan dengan Allah. Walladziina ada fa'lu fahisyatan, insyaallah akan pertemuan yang lain insyaallah. Intinya sampai di sini saja bahawa... Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalin hubungan baik kepada Allah. Yang pertama, tolong diperhatikan. Yang kedua adalah orang yang menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dan menjalin hubungan baik sesama manusia adalah kita mulai dari hati kita sebelum mata kita. Kalau sudah hati kita baik kepada sesama kita, maka ketahui pandangan kita akan sejuk. Bibir kita mudah tersenyum untuknya. Tangan kita pun mudah untuk bergerak menolongnya. Akan tapi kalau sudah hati ini kotor, lihat pandangan pun menjadi pandangan yang seram kemudian mulut pun akan mudah menggunjingnya. ayo kita semua kembali kepada silaturahmi. rahmi kedengkian diantara sesama Masya Allah. luar biasa juga berangkat dari hati yang tidak bisa ketemu dengki dengan sesama manusia dan ini tidak pandang kadang dengan saudara lah, lihat rebutan waris dan insyaAllah setelah majlis jumat ini setelah solat jumat bagi yang ada kesempatan untuk duduk melanjutkan... ...ada nanti kita pesan-pesan sedikit setelah solat Jumat ini. Akan tapi yang punya kepentingan, punya urusan silakan Anda punya kewajiban dengan kantor anda. Anda punya kewajiban dengan keluarga anda. Anda boleh langsung pulang. Akan tapi yang punya waktu... ...agar tidak merasa tertahan dengan pengajian setelah majlis Jumat ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah ta'ala. rahimakumullah ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini untuk koreksi. Kemudian setelah itu anda harus tahu bahwa ...di rumah anda ada orang tua di rumah anda ada istri di rumah anda ada suami di rumah anda ada anak-anak di rumah anda ada pembantu semua adalah manusia kalau kita tidak benar urusan dengan mereka maka ketahuilah kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mendapatkan gelar orang yang bertakwa sebanyak apapun sujudmu jika engkau tidak baik dengan sanak sa keluargamu maka engkau tidak akan menjadi orang yang bertakwa ini saja ma'asyiral muslimin Inna ahsan al kalam ka'lamullahi maliki al-allam Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdadi almuhtadun A'udhu billahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-insana lafi khusrin illa alladhin amanu wa amilu salihati wa tawasawu bilhak wa tawasawu bil sabur Farakalli wa lakum fil al-Quran al-Azim wa nafani wa iyaqun bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala mini wa minkum dilawatahu innahu huwa s-sami'u al-alim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله حمدًا كما أمر واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر واشهدوا أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائك والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد ما اتصلت عينٌ بالنظر وأذنٌ بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار معصر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا ولتموتن إلا وأنتم مسلمون Majlis Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya orang memahami ilmu. Dan begitu mudahnya orang menghafal ilmu. Akan tapi yang paling sulit adalah menerapkan ilmu untuk diri kita sendiri. Kita berbicara tentang hubungan baik dengan sesama manusia. Kadang yang terbayang di mata dan hati kita adalah kesalahan orang lain. Bukan kesalahan kita dengan sesama manusia. Alangkah mudahnya kita mendapatkan ilmu satu majelis, Alangkah banyak ilmu yang sudah kita dapat Akan tetapi benarkah ilmu itu manfaat untuk kita Maka salam semua Yang ada di tempat ini yuk kita koreksi Anda punya orang tua Dan ini silsilah panjang ada sila, sila menjalin hubungan baik dengan orang tua. Harus kita bahas secara detail. Agar kita tidak sampai masuk neraka gara-gara orang tua kita. Kemudian ada istri. Ada orang bisa berbuat baik di luar. Solatnya pun bisa puluhan ribuan rakaat agak tetapi dolim kepada istri. Tidak akan masuk surga orang semacam ini. Innam ratan takhumul layla wa tasumun nahar. Ada seorang perempuan disebutkan mereka adalah jagoban bangun malam, siang harinya puasa, diadukan di depan Nabi. Kairaan nalah syaikh anshul tibihi cirona hawafiriyayatin bilisanya. Cuma perempuan itu punya kebiasaan, jelekit kalau ngomong sama tetangga. Dijawab oleh Rasulullah inna hafin Dia di dalam neraka Jahannam. Padahal perempuan itu ahli ibadah, perempuan itu ahli solat. Hanya kalau ngomong tidak pernah dikontrol tetangganya pada sakit dengan omongannya. Ternyata solatnya enggak dianggap ternyata puasanya tidak diterima dia adalah ahli neraka ini seorang dolem, seorang dolem dengan lidahnya ini orang yang ngomong kasar ngomong jelekit kepada tetangganya pun menjadi sebab masuk neraka bagaimana seorang suami yang ngomong jelekit pada istrinya, bagaimana seorang anak yang ngomong kasar kepada orang tuanya bagaimana cara ngomong kita kepada bapak ibu kita Dikatakan oleh Qadiyyat bahwa Jika ada seorang anak yang di saat berbicara dengan ibunya... Dia berusaha untuk mendekatkan bibirnya di telinga ibunya. Sehingga ia tidak akan mengangkat suaranya. Maka dia itu lebih bagus daripada orang berjihad di jalan Allah. Pernahkah anda melakukan yang demikian? Kalau orang tuanya berbicara, dikatakan lagi. Kalau ada orang tua yang berbicara, kemudian sang anak mencoba untuk mendekatkan telinganya di bibir orang tuanya, agar orang tuanya tidak perlu mengangkat suara. Itu lebih bagus daripada orang jihad di jalan Allah. Masya Allah. Akan tapi bagaimana kita dengan orang tua kita? Bagaimana kita dengan anak-anak kita? Bagaimana kita dengan pembantu kita? Itu semua adalah silsilah panjang yang harus kita jadikan bahan untuk koreksi. Bahan untuk kita merenung. Kemudian pesan terakhir bahwa di dalam beribadah tolong dibagi tiga. Tidak cukup anda berbanyak sujud. Tidak cukup anda berbanyak baca Al-Quran. Akan tapi ibadah kita, kita bagi tiga. Kalau anda bisa bangun malam satu jam. Bagi 20 menit, 20 menit, 20 menit. 20 menit yang pertama adalah untuk melakukan sholat. Urusan kepada Allah. Membaca Al-Quran. Dua menit berikutnya adalah untuk merenung... Kau diiat lagi berkata, tawakur sesaat di koran menyibadat di sana, Tafakur sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun. Merenungi kesalahanku dengan orang tuamu, merenungi omonganku dengan pembantuku, merenung, merenungi dosa-dosa aku tadi solat, aku tadi nonton apa? Merenung, 20 menit. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Dibagi tiga, bukan hanya solat-solat, oh, tidak hanya sujud-sujud, itu ibadahnya orang yang tidak punya ilmu. Dibekar dengan solatnya selamat, solatnya memang banyak di pagi hari yang ngedengki bagi tiga ibadah kita yang pertama adalah solat, membaca Al-Quran kemudian sepertiga lagi adalah kita gunakan untuk merenungi kesalahan kita bukan kesalahan orang lain, awas jangan melihat kesalahan orang, lihat kesalahan diri sendiri mata kita melihat apa telinga kita dengar apa, mulut kita ngomong apa bagaimana perubahaku kita dengan sesama manusia renungi di malam itu renungi di saat anda memohon kepada Allah setelah itu yang ketiga panjatkan doa dan kita masih ingat di majlis mulia ini siapa yang kita doakan Siapa yang kita doakan orang-orang yang bermasalah dengan kita Dan orang-orang yang dekat dengan kita Itulah hakikat silaturahmi yang sesungguhnya Itulah kesemurnaan kita menjadi hamba-hamba Allah Yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia Ma'asyiral muslimin Inna Allah ya'muru Inna Allah amarakum bi'amrin badafi binafsih Fathana bimala ikatihi Fakala azaminko'il Ya ayy inna Allah wa malaikata inna Allah wa malaikata tuhayyisalluna ala nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa taslima. Allahumma salli wa ala habibina wa syafiina wa mawlana sayyidina Muhammad. Ma'asiral muslimin mari kita memohon kepada Allah, kita berdoa bersama-sama kita berdoa yang segut dengan khusuan. Kita hadirkan bahawa kita butuh kepada pengkabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Engkau telah mudahkan kami hadir ke tempat ini ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah ya Allah. Amalan wajib soalat Jumat ya Allah. Maka kami mohon ya Allah. Kami mohon seperti engkau kumpulkan kami saat ini. Kami mohon kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan Ya Allah kami mohon Ya Allah ada di luar masjid ini Ya Allah ada di antara hamba-hambamu yang mereka juga wajib melakukan solat Jumat akan tapi mereka tidak engkau pilih untuk solat Jumat Ya Allah kami mohon berikan kepada mereka bimbinganmu dan bertunjukmu Ya Allah kami tidak rela jika mereka kau biarkan terus meninggalkan salat, dan meninggalkan salat Jumat, Ya Allah siapapun Ya Allah yang mendengar suara ini, atau yang tidak mendengar suara ini, yang mereka seharusnya melakukan salat Jumat, tapi mereka tidak melakukan salat Jumat, kami mohon Ya Allah, berikan kepada mereka bimbinganmu, berikan kepada mereka kemudahan Ya Allah, dan jadikan desa hari menjadi ahli salat sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum Ya Allah, gara-gara salat yang mereka tinggalkan Ya Allah, keluarga kami, anak keluarga kami, ada di antara mereka yang tidak melakukan solat Jum'at bahkan ada di antara mereka yang tidak melakukan salat, maka kami mohon di bajulis yang mulia ini dan kabulkan permohonan kami, ya Allah berikan pengampunan kepada mereka, ya Allah, dan jadikan mereka ahli salat jadikan mereka ahli salat, kami tidak ingin mereka ke hukum gara-gara salat ampuni mereka, dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah Ramadan berlalu, banyak di antara hambamu yang seharusnya puasa di bulan Ramadan akan tapi mereka lalai dan tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, ya Allah maka kami mohon, ya Allah, siapapun di bulan Ramadan yang lalu, yang meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa sebab kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran dan jadikan dia tahun depan menjadi ahli puasa dan terimalah puasa kami semua, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah kami mohon Ya Allah jika ada orang berbuat salah kepada kami jika ada orang berbuat dolem kepada kami jika ada orang bermasalah dengan kami kami mohon Ya Allah ampuni mereka Ya Allah, ampuni mereka Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kepada mereka kesadaran Ya Allah jangan sampai mereka ke hukum kara mereka berbuat dolim kepada kami Kami tidak rela Ya Allah Kami tidak ingin ada orang masuk neraka Gara-gara berbuat aniaya kepada kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah ampuni mereka Ya Allah Dan jika ada orang yang pernah kami dolimi Ya Allah Jika ada orang yang pernah kami aniaya Ya Allah Kami mohon Ya Allah Angkat derajat mereka Mulihakan mereka karena mereka telah kami aniaya Dan ampuni kami ya Allah Dan lapangkan dada mereka agar mengampuni kami Ya Allah Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa kepada sesama kami Ya Allah Ya Allah orang tua kami Orang tua kami yang telah capek dengan kami Merawat kami, membesarkan kami Akan tapi pun kami masih pun demikian Kami masih sering berbuat kasar kepada mereka Kami sering ngomong kasar kepada mereka Perilaku kami Allah Menyakitkan mereka agak kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami Allah ampuni orang tua kami Allah muliakan mereka ya Allah ampuni mereka dan berikan kasih sayang kepada mereka dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami dan jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah ya Allah kami mohon yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah dengan rezeki yang penuh berkah ya Allah rezeki yang menjadikan sebab mereka masuk surga ya Allah jangan sampai rezeki mereka menjadikan mereka lalai kepada-Mu ya Allah dan yang berikan karunia kekayaan, Ya Allah jadikan mereka orang-orang kaya ahli surga, Ya Allah berikan kepada mereka kemudahan untuk berbuat baik dengan hartanya, Ya Allah jadikan kekayaan mereka akan bisa melihat mereka lihat kelahan di surga, Ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini, Ya Allah dari pejabat-pejabat, Ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka bimbingan jadikan mereka pejabat ahli surga, Ya Allah jadikan mereka pejabat ahli surga, Ya Allah jika mereka orang bejat Ya Allah, jadikan hari ini menjadi orang mulia, dan jika mereka orang baik, muliakan ya Allah, semakin muliakan mereka ya Allah, sungguh kami tidak rela ya Allah, jika ada pemimpin kami yang mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad lalu masuk neraka kamu ya Allah, kami tidak rela itu semua ya Allah, ya Allah engkau Maha Tahu siapa mereka ya Allah, bimbinglah mereka ke tempat yang mulia, rindukan ke tempat yang mulia ya Allah, dan berikan kepada mereka ya Allah, kesempatan ya Allah untuk berjuang dengan jabatannya itu ya Allah dan kami mohon ya Allah ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, tanpa percekcoman, dan persilisian ya Allah dan jika di antara yang hadir di tempat ini ya Allah, para suami-suami ya Allah suami-suami ya Allah, yang sering berbuat dolem kepada istri-istri mereka ya Allah kami mohon berikan kepada mereka kelembutan hati ya Allah, sehingga mereka semakin indah dengan pasangannya ya Allah dan jika mereka mempunyai istri yang dolem kepada mereka kami mohon lembutkan istri mereka ya Allah dan jadikan hubungan mereka semakin indah karenamu ya Allah, anak-anak kami kami serahkan kepada mu ya Allah, zaman-zaman rusak ya Allah, anak-anak kami berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah, kami ya Allah, kewalahan dengan zaman ini ya Allah teknologi dan perkembangan yang merusak anak-anak kami, kami tidak bisa mengontrol dengan benar ya Allah, maka akan kembalikan kami kembalikan kepadamu, bantulah kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami ya Allah anak-anak kami ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari makanan yang haram jauhkan kami dari melihat yang haram, jauhkan kami dari zina ya Allah yang busuk hina dan kainakan yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinahan, perzinahan ya Allah itu kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, kehinaan di diri, kehinaan di keluarga ya Allah. Maka kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kohinakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah berikan ya Allah baga pengampunan kepada mereka jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini ya Allah pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Bencikan kepada zina Ya Allah Dan ampuni mereka Ya Allah Kami tidak ingin mereka Kau hinahkan di akhirat Nanti dengan siksa Gara-gara zina Ampuni mereka Ya Allah Dan angkat derajat mereka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Jauhkan kami dari zina Dan jauhkan kami Dari menggunjing orang Yang berzina Ya Allah Jauhkan kami Dari membicarakan orang Yang berzina Ya Allah Dan kami mohon Berikan kepada kami Semua ketulusan Berkhusus yang berjuang Di masjid ini ya Allah Yang telah berinfak sedekah Di masjid ini Baik infak dengan hartanya atau tenaganya. Kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan, Ya Allah. Jika ada di antara mereka yang tidak ikhlas. Jika ada mereka ya, di antara mereka yang tidak tulus. Kami mohon, Ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan, Ya Allah. Keikhlasan, Ya Allah. Keikhlasan, Ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas. Orang-orang tulus, ahli surgamu, Ya Allah. Ya Allah, engkau mahatau siapa mereka, ya Allah. ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang. Dalam ketaatan serta sehat dan afihat, Ya Allah. Selesaikan urusan kami, permasalahan kami. Engkau lah yang maha kuasa, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah ya Allah Engkau Maha tentang kami kabulkan hajat kami semua ya Allah kabulkan hajat kami semua ya dan kami mohon ya Allah jadikan kami hamba hambamu yang saling mencintai karena ya Allah saling mencintai karena ya Allah jauh dari dendam jauh dari dengki jauh dari sombong dan jauh dari merendahkan ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma wariddu 'alil khulafa'ir rasyidin alladheena qaddu bil haqqi wa kanu bihi 'adilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi rasulika ajma'in Allahumma ya rabbana da'fa'anna al bala' wa Bapa, dan zina, dan zhalazilah. Mihad mazharah minha wabatan. Allahumma aslihi, dan aslihi. Manfi salahi, salahul Islam al-Muslimin. Allahumma latulikna, dan ahlik manfi halakhi. Salahul Islam al-Muslimin. Allahumma izal Islam al-Muslimin. Wan surmana salahul Islam al-Muslimin. Wakdul man khalal Islam al-Muslimin. Al-Muslimin. Allahumaya Rabbana ahlik adal Musliminafin Mesir. Allahumaya Rabbana ahlik adal Musliminafin Mesir. Allahumaya Rabbana ahlik adal Musliminafin Mesir. Allahumaya Rabbana ahlik adal Musliminafin Suriah. Allahumaya Rabbana ahlik ada al-Musliminah di Palestina. Allahumma ya Rabbana, ahlik Ada al-Musliminah di baza dina hadhihi Arab. Inna ka anta ala kulli syakadir. Allah man suru, wan sur manar salislam al-Muslimin, wan sur manar salislam al-Muslimin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana. Aina ya Rabbana, aina ya Rabbana, aina ya Rabbana. Ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik, ya Rabbana. Inna ka anta ala kulli Wadina Suhbala Salam, Najinya minat Zulmatilan Nur, Wajaleemul Faisham, Azharamin Hawabatan. Allahumma ya Rabbanafir, Lel Muslimina wal Muslimat, Wal Muaminina wal Muminat, Al Aayah minhumul Amwat, Birohmatiya, Arhaman Rahimin ya Arhaman Rahimin ya Arhaman Rahimin. Maazilah Muslimin, Inna Allah yamurkum, Inna Allah yamurkum bil Adil wal Ihsani wa Itaidil Kurba, Wainah, Wainha anil Faishay Munkari wal Baki, Yaidukum laalakum tadakarun, Wassallullah min Adhim yuatikum, Wal al Adhim yadzukurkum, Walladzukurullahi akbar.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 sau suwakum baina taswata safi mintamam iqamatus salat sekaligus nanti mohon kalau kami tidak lupa di rakaat akhir nanti ada kunut nazilah sebab ada di mesir bermasalah di surya ada masalah di palestin ada masalah dan di dihembuh nanti setiap solat fardu kalau bisa ada kunut nazilah nanti kalau ada kunut barangkali tidak usah kaget sebentar aja insyaallah nanti sau sopdi mulai dari tengah tidak boleh membuat sop di belakang, kecuali yang depannya sudah beres. Sawo suvakum wa inna tasvetos sobi minta mami komati sale torosuwa tadi luar ham diuar hamku